Пустити сльозу я запам'ятала яскраві блискітки на її синіх босоніжках. Моєму Славикові цілком же знесиленому доводиться ще раз підняти слухавку. Треба повідомити про факт моєї смерті ще комусь, от хоча б моєї старій тітці». Адже мусять якось знай... знайтися восьмеро чоловіків, що не стримуть труну і кришку від неї. Жінки, що готуватимуть поминальний обід і пов'язуватимуть рушники на руки учасникам похоронної процесії. Родичі, що прийдуть сидіти над моїм тілом вночі. І ще багато людей, які згрібатимуть докупи всі ті давні народні традиції, розгублені нами на асфальті. Тітка схлипує. «Тепер ще помити і обрядити мене. Простелити поверх килимів старенькі смовгасті доріжки для чужих ніг, завішати чимось всі люстра та інші дзеркальні поверхні у квартирі. Ми нічого не забули, Левку. Сиділи цілу ніч у хаті із ввімкненим світлом, з грудьми повнені кусючого холоду. Все». Ранок. Мій чоловік зустрічає гортаючи Том Маркеса. Він хоче відшукати у коханні в час холери те місце, де доктор Урбіно падає з драбини, поліщене на дерево за папугою, і прочитати про те, що було далі, як пережила дружина його смерть, як їй потому спалося у подружній постелі, як їй палилося чоловіків одяг, і роздратовувалися його інші речі. Несподівано, одинокий Славко хоче відшукати чиюсь історію, подібну до тієї, яку тепер переживає сам, аби спертися на неї, як на милиці, спробувати утримати світ, що розкришується, як зуб, якому бракує кальцію. Перепліт розвалюється в його руках, розсипаються сторінки. Левко тре кулаком червоні очі і вдягається, «Я поїхав, тату, треба їхати на цвинтар, замовити місце, домовитися про час похорон, треба найняти гробарів, треба купити домовину і вінки від нас із тобою, треба, треба, треба...» Славко киває головою, виходячи син, причиняє двері, але залишає невеличку шпарку. Кажуть, так треба робити, коли в домі лежить покійник, аби всі охочі могли зайти і попрощатися з ним. «Природно, якщо двері прочинені...» У них має хтось зайти. От і заходять. Ціла зграя обірваних і смердючих циган блискавично розосереджуються по квартирі. Вони підмітають з кухонного столу гроші на покупки, приготовані і забуті там від учора, покинуті на трьомо Славік-Годинник, як мої дрібні прикраси, і Гелгочичі зникають ще доти, як Ошелешений Славко, встигає підвестися із крісла, його починає кіпати. Поклавши руку собі на лоба, він йде до дверей, аби їх зачинити, і на порозі наштовхуються на чотирьох чоловіків у чорному. Вони з приватної фірми, яка надає ритуальні послуги. Наші координати їм продали вчорашні засвідчувачі смерті на швидкий. Згадкуючи остаточно розгублений Славко, пропускає їх у квартиру. Четверо заходять і одразу шикуються в шеренгу, як вишколені солдати. У них навіть гуцики і шнурки у черевиках траурні. Головний робить крок уперед. Раптом... Розпливається у широчезній голлівудській усмішці і каже «Добрий день». Славко витріщається на нього, мовчки кліпаючи, і кліпає так голосно, що гість нарешті розуміє, демон, відповідальний за нав'язливий менеджмент, цього разу нашептав йому щось геть недоладне. «Вибачте, мимрить він». Вдарившись поглядом об паркет, звичайно, день не зовсім добрий, вірніше, зовсім не добрий, прийміть мої співчуття, але, словом, вам потрібна красива труна, ексклюзивне оформлення церемонії, кваліфікований розпорядник, вінки, квіти, інші послуги. Все це ми можемо вам надати. Здихатися чорних чоловіків можна було б у різні способи, але розтоптаний Славко просто записує їхній телефон і обіцяє подумати. Четверо тупцають, на порозі неохоче виходять. Славко зачиняє двері, зі стогоном заповзає на диван, де лежить моє тіло і згортається коло нього клубочком. Кажуть, це підсвідоме прагнення людини повернутися в ембріональний стан. У цей час Левко відчуває чергову малоприємну місію –